بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله جل وعلا فندرویم ومتپتی ندیم ده فال کرکوم لافدات بکیمه ت اللهوت قوشه بی محمد صلی الله علیه و سلم بی فامینتی شوکوت و ته جیوتی چی دی کن روقن اتیره دینین نه فوت تکسای وته تندرو لزر پواردویم مته ساد në le nëllatë të manuar, në dërësën e sabahut, në lecimin e hadithëve që i ka përmledh i manë Bukhariu, në djibën e ti, El Adhevul Mufrat. Këtë lipë që i ka përmledh hadithëve që flasin për edukatën dhe mirësilën e besimtarit. E që kemi thënë se kjo pjesë përbënë dhe përfrinë një pjesë të madhe të fejës tonë. Nëse i marëm regullat, udhdimet, këshila dhe porosit e shpalljes pavartësht a jenë nga Korani apo suneti i pegamberit Alehi sa dozam, do të shojmë se kërë regullim që e synën feja të kënjiriju me të vërtet zë një vend të madhë në këto mësime. Zë një vend të madhë në këto mësime. Majdi disën ka djetarë kanë thonë se 2 të 3 efejës jenë në odhëzimet e edebë dhe mirësilljes. Zatën mirësillje e besimtarit është një tregusi edhe i besimit të tij, edhe i kuptimit të drejtë të fjesë të tij, edhe i cilësisë së durimit ndaj Allahut te barakot Allah. Prandaj kemi përmendur disa herë edhe në fillim atje se sa ka udhëzime edukative që pejgamberi alayhi salatu selam i ka lidhme me besimin. Me besimin. Kush beson Allahun dhe ditën e gjykimit, do të flet mirë ose do të hesht që ka një aspekt një edukat në të foljur të ka lidhme iman, me besim në Allahën e digjukim. Eksu ka adithet shumëta, ndaj aspekt një edukat të mirësillë e besimtarit, sëllja ti, realisht është të reguës edhe i besimit të ti, edhe i kuptimit të fesët ti, edhe, si kur së thasht, i cilsis së adorim me vetetin dhe Allahët të mërnuar. E Bukhariu ka përmën edhe adithet të ndara në kapituj që flasim për këtë mirësillje. Kemi kaluar në disa legjeratat përbashka, kapitu që flasin për mirësin dhe i prindrëve. Ta është ka kaluar që të flet për mirësin dhe kuidesin dhe dukatën dhe i të afërnëve. Nëmanë që kaluar një aspektin prindnorë, në kaluar të këtë vlahu, pastaj të utje të këtë vlahu i babës, vlahu i nanës, e kështë më ratë dhe i të këta që mund tjenë të përfri në termin i afërt. Edhepse, e kemë përmanë edhe këtë së të afërmit janë kategori kategori. Është rrethi i parë, rrethi i dytë, rrethi i tretë, dhe padyshim se besimtari është i obliguar dhe rekomandohet që të kujdeset për të gjitha këto rreth. Po normal duke pas prasysh prioritetet dhe afërsinë sikur se do ta aseroj me inshallah. Me kimi andën në fillim të kapitullit që flet për farefishin, për të afërmit, Buhariu rahimullah ka fol pak takimin e kaluar kemi në dhe zuar hadithe që flasin për blerën e mbotjes së lidhjeve familjore. Vlera, rëndësia, çka është? Dhe vazhdon tutje që të shpërfaqë dhe të domthonë përmend hadithe që na përkëzojnë për shpërbimet e mëdha që kanë me marr ata të çot kujdesen për lidhjen familjore. Dhe këto shpërbime janë edhe në dhunja edhe në ahiret. Hadithi radhës në hadithi Enes ibn Malik, radhjallahu ta'ala anhu, ku pejgamberi s.s.r.m. ka thënë, men e habë anjubë sa ta lehu fi rizqihi, u anjun sa lehu fi athërihi të ljësë i lërrahimë. Në transmitimin Enes ibn Malik që në nëmë kështo, se këtë hadith e transmiton edhe Ebu Horejra, që kështë dhëtë vijet e këvëtore, por transmitimin Enes është, Ka thënë pejgamberi s.a.s. Aj që dan men e habbe e një bësata lehu firizki, aj që dan të shtohet pasuria dhe të zgjatët i jeta le të mban lidhjet farefisnore. Kjo adith të nërënëzër fletë për vlerën e më mbajtja se lidhe e fërvesnore. Mirë po, inkuraimi për mirëmbajtin e lidhe e fërvesnore është pak i qëtetës shumë. Nga se përmenë dy gjera që ne imi mësuar që ato t'in të kunderëtën. Dhe me thonë, fornizimi, rësku i njëriut, edhe jetët jenë caktuara. Tësh, a ka mundësi që të shtojt jetët jetët, Këtu po thot, kërshdojnë që Allah mi ashtu pasurin, edhe mi asgjatë ymërin jetën, Allah mi asgatë jetën, e ti mbanë lidhët fërvesnore. Fër kuptimi ka kjo hadith. Djetarët e kam përmendur së shtimi i pasuris në këtë hadith, dhe sgjatë e jetës, i ka dy kuptime. Disa ka thënë qëllimi është, dhe me thonë, të kështimi i pasurisë, shtimi i bereqetit pasuris. Sësi është mu aja që Allah e ka caktu, mirë po, të me thonë, jaj pa Allah bereqet. Do, ato që ka blenjë aji me 10 euro, dikur nështë asënë të blenjë me 100 euro. Ajo që ka i mi aftën, dikujt 50 euro, dikujt si mi aftën 500 euro. Bereqet i jaj pa Allahur. Edna e dhëna e dimë këtë qështë në bereqetit, një të në tonë. Dhe onë, për para njerëzit nuk kam pas shumë, sot për shumë e kalkulu, Me sa so të tyra më jore ka nërnumë, dhatë të nëtorë familjes të i habita, shëtë zbesanë, së është e mundshme. Ka njërë, kanë jetu njërë, janë kanë të këllumë të rëfëmë, sës një aftërja të për njëri. Bereqet ka japa Allah o të barë këtala. Nga se në bashkallak, në fërsi, ka bereqet, në ndarje, ku bereqetit. Përshatë dhe ka porosit Allah Azuzel, që është e rekomendua mirë që edhe njërë kur të hanë bukë, nga unë në Ibn Miri radhiyallahu ta'al anhu kur i ka shtrup bukmonger edhe ka vënë ju, ka na kena kry, dini ruk, dikon gjuni, dikon më në, më, ka dinin rrug di ka gjone di ka ma bënë se vet s'ha. Por na duan ka di ka gjone dikush në kalimtar u thar, di ka gjene ma bënë se vet nuk ka bukë. Kuptim do thoshë bereqeti i dorës ushqimi di kanë në. Në është ndrysh apo. Ka sot obligative, der ka sa një vetëm hongur nuk ka problem. Po dua të them që e kasu bereqetin apo. A tani kuptim është ç'i ky bereqet? edhe shtimi jetës, që shmeja shtu jetën, edhe këtu bereqetin. Dhe me thonë, ja pa Allah u gjelë dhe gjelë lë mundësi, që më rrana dhe më në viteve që Allah e ka caktu, me dërinë ma rritë një qëka që ka t'i kush në shtëme, dy fiks në viteve, su në të ma rritë, thon. në shpërblim, në punë të mira, në kontribut, e, e tjera, e tjera. Pa e në shumë e këtë bereqetët e jetë, njërëzët mirë. L Të shambull, kanë shku libra, kanë lëndije, sot dëmron veç me i ledzu ato është të lashe, s'del imre. Jo ku ka qenë e pjesa me mordije, me kuptua, me shkrua, me bu... Bo... Të shkaj ka dorë kjo, dhe. Mirë po, ja e pa lo breqet njëtë, ja e pa lo sukses. Kjo është një kuptim, kanë thonë djetarë, të po. Që ti shtot breqeti dhe ti shumfishot mundësia e përdonimit e pasurisë, Shumë më tjepër se ndo është ta i njëti, në njëta pasuri nuk mund të jetë për dikja që se ka këtë vej për të mirë. Nështë të disa djetarë kanë thënë, hadithë e është qyshë është që është tojë. Nuk ka të për me bereqetë, po bereqetë i shtuat është të vërtet, por për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për Që kami bua të nga ditë që kanë thonë që është caktuar jetëta, e gjeli caktuar. Nuk është kjo e para që është të. Ko a ditë e tjera që flasin se, Allahu gjellegjerën e thotë se, kjo është kështot, por nëse i mëni se bepet, jepë Allahu të barë këtala, e kotala, ma të e prafa. Arne, Allahu e dinë, se kjoj njëri a do t'i vizitanë, a do t'i mirimbanë lidhë të fërmjës nore. Nërë. Por, melekët nuk e din. E ndort melekve, ka caktuar kënje e sa ka me marë. Allahu ju thot melekve, kënjiri nëse i vizitan të afrëmit, shtajani këtë. Allahu e din, po melekve ju thot që, e, ti ti shtohet pasurija. Edhe i shtohet realisht, edhe i shtohet ymri, jetë e i zjatët. E mund shme është të thot? Nëse këtu e se në sebepe, që Allahu Gjallari i kalon, që njiri me ton, me pasë mundësi që, me thonë, të shtën në atë që ndështëta me tjerë faktuar nuk ka mundësi me e, me e shtu, nuk ka mundësi me e shtu. Kjo është dhe rrësat vje fundi. Kër vje fundi, caktimi e latë mërë fundet, është mos, nuk mund ja. të bështuja e. Por gjëtjetës e ti, jepë Allah mundësi. Gjesu ka nga dobit që i marim këtu, të ndrosën nga kjoja dhjith, është edhe një mësim i rëndësishëm për sebepet, në shkacet që nga du të më ndërmarë Për shembull, për më shtu pasurinë, njerëzit i njohin vetë më shkaqë materiale. Donë, më vjen dikon, çu shtohet pasuria? Thot, po nëse keni dugoj, për shembull, po edhe e mush, tani bëni tjetër, tani donë, ose sapo punon pasuri, jo ja, me punëdhator. Donë, zakonisht në eksperimentin në shtimin e pasurisë, do të shkaçe materiale. Që doftojmë rëndsi, po, do të më punu, më angazhoj, zënuat njëri investon, pastaj fiton, e kështu me radhë. Kursimet, merrujt, mos më shpërdor, mos më thuaj po asht, është një piskë bibël të tërsimit të pasurisë, normal. Shton edhe paraqet. Mir po, apo sha? Edhe bajtja e lidhjeve forresnore është asaj. Andaj nuk është nuk është domon shtimi i pasurisë, edhe fitimi i pasurisë inverlis vetëm po ka lidhje të ngushtë me punën, ka lidhje të ngushtë me angazhimin, me investimin, ka lidhje të ngushtë, mos ke çkuptuar më. Mir po, a është kjo lidhje vetme? Jo, kjo dihet se jo. Ja. Andaj ai çë ndon nga koha e tij për shembull, në punë, ndon nga koha e tij me fal namazën. Diku është anjëto, çoret i ke fal 3 vogës sot atë. Për tri vakte, gjësore këmë ngundu guj. Gjësore, bo këja 5 atore kështë e fituohet. Sa i mad veçme, asë të e këmë materiala përton. Nuk e logaritë farë se përkushtimin dhe Allah të është se be përfitim. Se në gjej e kështopë. Ose për shambull, Allahu Gjellera ka kërkuar që me mbyull dyqanin kër është koha gjumas. Me falë gjumanë, fësë au ila dhikrilla. Allah të tha, në zhitani, A tje ku përmenë të Allahot, namaz i ku falet, ndi kush kalkulantët, me shku me falë gjimanë, mu këthi, adinë sa humbë. Do në këtë përkushtim dhe Allahot, këtë përgjigje, të thirës Allahot e konsideran, humbjet kuas, humbjet pasurisë. Kjo adi, thot jo, nuk ka veç me shku me punë, rruga e fitimit, nuk ka veç me bo të e këti rruga e fitimit, po edhe mirëmbatja e lidhje e farvisnur është rruga e fitimit A përshë punë të mire edhe adhurimi është sebe për Shtimin e pasurisi Mëndi ka thonë pegamberi, sasë më në ditë tjetër Therathun Uksimo alein Trigjera ju betonë për to Në të kuptim Ska qysh me kondrygjë posë shtabët Ju betonë është betonë për to pegamberi, sasë më Një përshë në ka thonë Ma neka samalu abdin një sadaka Nuk bënë vakia kur dhe paksohet pasurija dikujt, psa i japë. Të njështë është dryshe. Njështë është matër, të qështë nuk paksohet. A i patë një qënara, po. A i dhe një zëtë, po, sajnë mitë, të edhejtë, apre që i paksohet. Të njështë me qështë, si nuk me të një njërëtën. Tha të pegamështë nuk pakohet, shtotë. Qa Allah e është të pasurinë. Edhe bere qetinë, e fitiminë, dhe kn Çe ashtu po torto pejgamberin, sasa. Prandaj të doza ka edhe faktor të tjerë që ndikojnë në përmirësimin e standardit ekonomik, ngritjen e pasurisë. Nuk vetëm veç punave, veç, pu, veç angazhime. Ajo është po shtyllës, transparenci është vendimtare, patyshim. Mir po ka edhe faktorë tjerë, ka edhe faktorë tjerë. Veçanërisht kur bëhet çështë për breqëtin. Në këtë hadith kanë thonë detatorëse po shtohet se dall'ho azje kapërman edhe rasia e tëra kur allahut te barakut era për shkaktë punë të caktuar atrubit allahut jallaluhu jalla sunpun sikurse ka urën sura en leil allahut thot fa man man aata wattaqa wasaddaqa bilhusna fa sanuyassiruhu liyusra fa man man aata ai qiap yap yap wattaqa edhe Ka frikën e Zotit, ruhet për i denimi në Zotit të për. O sante ka bilhusna, edhe e vërdetan, me pan, me bindjit pëllot, atë që ka arpi Allah të barë e këtë ala. Ajë që këto punë mire i banë, qëka ndodhë më të? Se në jesë siruhu li ljusra. Këti ja lehtësojmë punët që gjithë mund të fitan e të rrinë, e të ngritit me lehtësim. Që ka Allah dhe të, të lehtësim? Për këndërta, وَ أَمَّا مَنْ بَخِلَ وَسْتَغْنَ وَكَذَّبَ بِلْحُسْنَ فَسَنُوْ جَسِّرُهُ لِلْعُسْرَ Allah o thot, e aji që وَأَمَا مَنْ بَخِل e aji që është dorsërëngumë, si apë, këpërrasë وَكَذَّبَ بِلْحُسْنَ edhe këtë bukuritë të mësime që kemi shpallë e përgjrini ashtëranë, si pra nanë o stagno edhe thot s'kam nevojë për këtë mësim mas vetën i bëj punën e mi vetën fitoj as duaz s'kam nevojë me punën vetën vet kur çështu ban allah më thot te senu yesiru li, li usra ne aty ja lehtësojm vështërsit do aty aty gazepi vjen shumë malet pengjesit doli shumë kollaj e këtij parit ndryshave pse pse është ndryshe nga se ky ka një kët rrugë e ju ka një këtë rrugët. Mëndaj, Allahu Gjallegjerallut, në nërëzë, ka vendohë sebepe, dhe është, me të vërtit, a, a, a, a privim, ku rubi nuk i shikon sebepe nga gjithanët, por, mi aftot veç me do sebepe. Shikoj ketë sebepet, keq ka Allahu kalon, dhe në kam su, se ndërmarje e këtyre masave, lehtësan dhe mundësan, a rritë një qëni më dhore, shvizaj, po ko do të sosë më të mbonë dhe so janë primare dhe so janë sekondare ama gjithë kanë sebepe. Kush bimton nuk lut me e neglizhuas as një sebep që Allahu gjallëre kalon që, që njeriu me ritmetë. Unë ju kam për shemb dietore shpesh are në çdo kështill që dikush kërkon. Ato mund të kanë kërkesa të ndryshme, dikush ka kështill sepse ka problem me grun, dikush ka kështill sepse ka problem me fëmijë. Dikush koksësi ka polemë me qytet, dikush ka bord, kanë një vëllitë të lashë. Është dietar për shembull në përpërgjithësinë kur japin këshilla, normalisht këshilla e parë, e dytë, e tretë, e katërt mund të jetë për shembull ndryshe nga ky e ky e ky nga se rras dovojnë. Mir po. Zakonisht ni pikësh e mbrojnë si përbashkët këto probleme ato. Mund çfarë problemi që ki, çike pikën do të më koncë, ështëa? Doja, më bë do. Ai i smu taki barç Aki problem, çdo gjitkim edikon, s'marrënsiç aki. Doaj është një prirë së BB. Prandaj, mos e neglizhant. Si çfarë e ka lënë Allahu te Baraka O Taala. Prandaj, mundon njeriu më një mor sebepet që me të edhe e shton besimin e tij, imanin, e shton dhe vështrimin e tij, e shton pasurinë, e shton jetën, ka sebepe, për këtë Allah ka vendosur sebepe. E një për sebepe vazhdonon. Kujtjesi për lidhët fërfisnore. Dhe është në ka arë aditë e boresh i njejtë në monë, e ka prëmë Bukhariu Rahimullah, mirë për ka arë përmesh një rrugë tjetër. Ka arë pas e kapëtina tjetër, e thëtë Bukhariu Rahimullah, babën vësallë rahimahu, e habbëhu Allah. Në monë, aj që imban lidhët fërfisnore, e dënë Allah i manuar. Ndisa verzionet të librit, ka arë, e habbëhu ahluhu, e d dy verzione, po së që në kundërshtim, do të shpikujme, inshallah, po. Këtu kemi, do mon, dy e, të smetime, po që përfundojnë të kështahabiju. Ka thonë ibnjë omeri, në të parën, e dytë në kemi, do mon, rrasënë e buhorin e së rëzjallahu ta'ala anhuapën. Qëfar ka thonë ibnjë omeri? Ibnjë omeri ka thonë meni teka rabë u wa wasale rahimë نصيعه في اجله وثرى ماله واحبه اهله ابن مليش فركهثم من يتق الله كوش يدروت الله كافرك بي زوتت روحت غ حرامات روحت غ بورتفشيه او روحت مسمنه نبلجيمت روحت اي روحت kush Allahut kështuja ku Afrika dhe, thotim në mere imbali dhe të frafisnore i zgjate tjeta i shtuja të pasunia dhe e dën Allahu, e në tërzmetim e dën familja ti a ka kondështim ne patëm adhidhin që aty i shtuja të pasunia i shtuja tjeta, këtu e gjatëm njëjt që sabët kanë fol nga uzzimet e pegamberit a lehi sot po këtu kemi risi dy gjera e para ështëtojë që në menit tek Allah, ku shë ka frikin e Zotët, dhe e fundit e dën familja ti. Nërmat e ndërgëzrava, në se rruga diri tek arritja e këtyre shpullime e kalën ka, prikën dhe Allah të manuat. Kujdesi që njënë më rrujtë, më rrujtë, nga se nuk është e mundsh me menjini me kuni kompletuam në raport më asken pe kriesave, në qovë se ka mangësi të ndoja në rapat me kriusim. Kjo regu. Ka njërë përshamu që munohen me respektuve, me ato e këtët minet gati mirë, po me Allahun së në të kujdeshëm. Në themi se ajë cili, ndaj Allah të është i pakujdeshëm, nuk ka mënë si me qenë si duhet i kujdeshëm dhe krieseve. Pa mundë shmë është. Nga se forëca, motive, arsyja, Për me qëni kujdesm dhe njerëzë buran nga besimin e laon. Për ndyshe, një fjall të thëtë di kush, një mosmir njohje i praktis, s'ki më të tërë. Andaj besimin e laon që të legjera në hu. Andaj ka më menit të kalla, që në kanë i fiku në sahabëve, si kanë përmlerë, kush e bënë këtë, edhe kush e lidhët li të rëvizunore. Qëkja është ajë qasja e kompletuar e sahabëve? Në në, në zërë. Frikën dhe Allahut dhe raport me njerës. Që kështë islami? Në karlë. Në kush i mirëmban raport me Allahut duke uruajtur nga shkelja kufeve të zotit, nga praktisi e obligimeve, dhe gjitha shtut i mban lidhjet farefisnur dhe me njerës mban raportet mira, këtë njerë e dënë Allahut dhe dënë familja. A ka këndërshtim në dy të smërime s'ka, ato? nga sa dënë që do të familja ti e respektojnë, rreth oh shajsë Allah-ut, kush ka zbrit dashnin në zemrën e për këtij njeriu? Allahu te barekuta. Prandaj edhe Buhariu rahimullahu, na transmetoi me kapërmën kapitull e dën Allahu e pastaj ka punuar transmetimin Ibn Merit e dën familja ti. S'ka kundërshtim me këto se si kush e dën për shkak se ato që e dën familja e doin njerëzit e mirë, realisht e dën Allahu më ndëruar ata. Prandaj përpara të lazer, njerka janë shumë të kujdesshëm kush s'pidon e kush s'pidon. Sot se kanë ngala kush e don e kush s'do. Si, më rëndësi sa ma ka Allah që e doin mirësh apo. Edhe në kufra ata këtë qi. Jo, nuk odmërzin si kush po don, jo sa po doin. Sot njerëzit i matin për shembull e matin vetën e ty në tyne, i matin, ndoshta edhe edhe edhe autoritetin e ndikimin e sart i matin dikush mbastë, për shembull klikimeve ose pëlqimeve ose pasimeve. Jo, ka dalur fadale Omerin Radhote Alan, babolim në merit. Të dozë, babolim në merit. Kur e kanë therr namazën e së shtunës, e kanë shpjeguar këto. Namazën e së shtunës kanë thirrë me thik. Nuk ka qenë lei lei pa isë dom, sheh ka qenë me me dy dy teha i ka pasur në shpatë. E ka godit në spinë dhe e ka e ka sill krejt pjesë të bransh me ka rdhullu. Ka qenë plagë të mëshme. I kanë lënat me pi çumsh Nga goja i karnirë për i varës. Ka thonë një ku skapit i kërgjohu. Këtë është i iqkym. Sëtë ka qenë pythia parë, o mërët, rrëzillallahu të halenu. Pythia parë që ka bo. Panu në të gazetë, këmë, kështë më bëni? Ka thonë të ka bo një idhujtarë për i persie që i kërën. Këmë, elham nësë ka ka musliman. Se me të bo muslimanim, qështë që pas në bojnë që një musliman në Njerë mekë, ta e është njerë me të rejtë i kjeqë, a njerë me ditë kështë me dënë, me ditë më gëzu kur dënë dikosh, edhe kur lëfëtë dënë dikosh, po allë e lig. Fart, dhe, me të lëfë du njerës e ligë, për është është fërët, a po më dhënë që, diqka ka këtu apëtër. A dajë të në vëzër, atë njerë që e dënë Allahu, e dojë njerës e mirë. Nuk është e mundshme këtë njerës me dërështë A ma, ma më më më me rëndësi është më mundu me dashtë për shumë ata që, që falen, ata që jënë moral shumë, ata që jënë sjellshumë, ata që jënë besimtar, ata që jënë, për shumë, njerës me, që me dik shumë, që ta mirë, që ta është me dashtë? Për shumë, a të po njerë me dashtë njerë që sheshtë në drogë? Ashtë njerë i mirë, se ketë ata që sheshtë drogë e dojnë. A i, në është ta mirë, për gjithë ka ka këtu, përse ku është ata që po dojnë e kush ata që nuk po dojnë nëse nuk duan të qëcit është di sheh e mirë ti dikun se diçka jo ke plas dikun jo ke dall dikun u dhon në anë s'po dojnë apo pra që ka vonim nëmeri Resullullah taun e don Allahu dhe familja e tij. A binë me dashur punë mirë. Po pse familja mund të pasoj një herë që Allahu na rujt, por në përgjithësi është ai është ai sheh e mirë, mirë apo. Dë Ka pina funi që të me folë, për sot është, është, thëtë i Bukhariun e Himullah, babë birru l'aqrabi fëll'aqrabë. Me qemi që të qështja e mbajtë të lidhe farvesnore, se kurse përmara, atër Bukhariun e thëtë, dhe më thonë, bë mirësia ndaj të afrëmit, pasaj ati që është tu t'japë, thëtë. Dhe më spartë të qërë, mëjë afrëmë, pasaj atë fillim, thon, të t'japë. Që kurse e përmarë në fillim, Hadithën e pejgamberit e nam kur ka pyetur ai Rasulullah, ndaj kujt ka më shumë të obligimeve kësim radh, ka thonë, "Nona, nona, nona." Tani ka thonë baba. Edhe kemi shpjeguar pse ka thonë na tri era. Edhe kemi treguar pse. Edhe këtu ka e ka pranuar Buhariu rahimullah hadithën e pejgamberit e nam, ai ishte Miqdadit ibn Muadik Arab radhiyallahu ta'ala anhu, i cili sot e ka mësuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë Inna Allah ju sikum bi ummehatikum. Thumme ju sikum bi ummehatikum. Thumme ju sikum bi abeikum. Thumme ju sikum bil aqrabi fil aqrabi. Do kartë dhyhere për mana ma thot? Pegamberat sem, Allahu ju ka pppe rasitë, qe të kujdesi një për, për nëndë të juaj. Allahu ju ka pppe rasitë, qe të kujdesi një për nëndë të juaj. Allahu ju ka p essenjë, qe të kujdesi një për baba-dharë të juaj. Pasëja, Allah ju ka p por destinjë, qe të kujdesi një pë që të më rafëm. Këtu përmenë, dyre nona, nuk bërën dheqëm ato qëtri ere, nga se radisht të nëllëzëm, në esenit në besimtarje ka obligim, të monë me gjithë mu si të mirë. Vecjen me prindë, si baba, si nëna, s'ka dalime, por, ku shprejt dalime dhe përparsia, aty ku mund kjendrë të kjendrës në një kundërshtim, kur dytë, s'mon është me imbu, kur dytë, s'mon është një një një komi shërbim, një kë Edhe nona dhe baba njetën kohë talipin, përshamull një gotë uj që i këndorë. Kune nona hi, e, qilderen, e, nona sa. Në nërmala. Përshamull të dhera me i, përshamull, e qëllë dherën, dhe nona dhe. Që kjo është masparmja përparsi, kujtës pak maj madhë, e kemi cikë pëse ati apër. Aso ka rase kur baba ka përparsi, për anë kuptimin e, e përgjësijet mdoja, këshilave, e kështu më ranë dhe. Pa dhenëse nuk duhet futë më futën kundërshtim, më thonë se ne nonë ja ja. Nëse lesenca është të jetë bashkë. Po nëse ka lloj kundërshtimi pa ku dhe pamund të mos i nitnin ku të gjitha më shërbëj atyre, ja më pas i kësaj para kësaj. Pastaj këkon kështu atë punë. On vllao ka përparsi ndaj djalit vllaut, normal. Ose për shembull doja që është vlloi nonës, ka përparsi ndaj dajës nonës atë, se është më largë ju kaiston mesëm sam prioritete neu so jemi pa skos ja pa skos i komponimin me 10 natje e me akrobatëve ti ka punë ja ka dal drejt që ka pak punë me kta shërboju këtyne rregulloja çete raportë me bazën e prioriteteve që na ka mësua Islami apo ne këso Allahu Allah na ka na ka porosit ne këso na udhzon që të marrim mbi të profesorë edhe të organizohemi me prioritetet tona edhe me udhëzimet që na ka mësua Allahu dhe, dhe pejgamberi s.a.s.e. don ti mirëmbajm këtu lidhje përshka këse edhe Allahu nga ka obligu edhe, ka që që prane shmëllimën të mëdha, po nën të të tërë, o të vazhdojmë i nëshraën të armën, të flasëm edhe për mëkatin e madhë, edhe për shëntu e shmërin e shkëputjes dhe lidive farëfisnore Allahu në rruta. Përshka të mëkaqë, Allah ishë përbleftë të do të rrujtë për nëmendin, sallallam ala Muhammedin wa ala alihi wa sahmë wa sallallam të esime në k